قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بالوان النظرات ما عندكم وما عند الله <سؤال> باق ono što imate prolazno a ono što kod Allaha ima to je vječno la da neko ono što je prolazno da prednos nad onim što je vječno ша ша зенита суа би анвали razuman гадату асиран назара за то исламски ченјаци кажу разумман инсан разумман инсан кој оперисан очитански до шептања не могу учије да изавери пуг дженнема Ibnu Mađe od Enesa Allahu ta'ala, poslušajte dobro, i ovo je dovoljno večerašnjih predavanja. Kaže, aleyhi salatu veselam, doći će se na sudnji dan sa najbogatim insanom na zemaljskoj kugli. Sve živo imu vile, jahte, mora, okeane, montirače, bakarače, sve živo, ali je bio nedjevni kaže pa će uzvišeni Allah te barak i odala kazati uvedite da samo u dženhenem izvedite ga, samo ga uvedite kviti nek se vrati kada su ga uveli samo minuta po i vratio se na dunjalu ku sve imao kurvu se koliko je tio. slušao muzike koliko je tio. sve koncerte, i brenine i cecine i Michael Jacksona, sve slušao uživo, kva uživa vratili ga iz dženhenema I kaže, isi li ikad Božji robe doživio išta fino? Nisam kaže, Bože nikad. Zaboravio sve. Valja gori tu džehennemu. A doveli, doveli muslimana, čovjeka koji imao najteža iskušenja. Sve na njega idi svi mu si sve iskušenja na njega. I doveli njega, kada je izvišnjala, uvijete ga, sam uđenete izvedete ga. Jadnih sve, djeca, bolesna, žena, oči, glava, siromašan, vijeda, sve živo na njega. Kona, ona, ona teladi, ona mala, kad je šuveljivo, nikako, sve na njega idi. Uveli ga u džennet, izveli ga. Kažemo, kažu njemu, je zina Allahom robe, ikad ti išta doživio loše? Nisam, kaže gospodar nikad. Zaboravio, Allah, samo go uveli, izveli. E, zamislimo da šta znači biti tamo i uživati. Allahu Allah Allahu akbar. Ali, palja dženneta IP Allah Allah Allah. Allah, Allah Allah Allah Allah la Allah la Allah Allah Allah Allah Allah la Allah Allah Allah la Allah